Aufgewachsen in der kleinen Stadt. Ich war gerade mal 12, da hab ich schon mein erstes Päckchen abgepackt, hab gechillt und viel gelacht. Mit Phonics in den Haaren durch den Park gelaufen Alle Chayas gemacht die Schule war nicht so mein Ding Ich war immer viel zu high In der Pause kamen Jungs und fragten, hast du was dabei? Einmal kam die Polizei Das war die erste Ausdurchsuchung, Eier flattern Doch ich hatte nichts daheim, g der Hosen, Air Und ein Hoodie von Lorraine, die Socken voll mit Scheinen Ich hab nur noch Blumen gesehen, Augen trocken Von Visine, damit Mama nichts gecheckt hat Zwei Handys in der Tasche, gab jeden ein Knospe extra Mein Ding war das Geschäft, nebenbei hab ich gerappt Mein Flow ist zu krass, meine Stimme zu perfekt Jetzt geht's nur noch auf Hab ich gedacht, doch aus Freund wurden Fotzen und aus Freiheit wurde Knast. Jara macht jetzt Jara. Fett, Jara bringt die Hits, 35 Grad in meiner Zelle und ich schwitz. Alles ist real, was ich dir sage, Jara heißt Hitze, auf meiner Sprache. Jara macht jetzt Fett, Jara bringt die Hits, 35 Grad in meiner Zelle und ich schwitz. Alles ist real, was ich dir sage, Jara heißt Hitze, auf meiner Sprache. Die Sonne scheint mir ins Gesicht, es ist als ob nix wär, heute feiern alle Jara, damals war's nickt da mehr Jibo den Postboten an, so wie immer, nur In meinem Zimmer keine 200 Dinger Der ganze Park ist leer, ich sag dir ungelogen Die eine Hälfte geht studieren, die andere wurde abgeschoben Und was ist mit mir? Ich bin für ein paar Jährchen umgezogen War nur zwischen Vollidioten, kommt von unten, will nach oben Jeder macht auf Auto-Tune, tanzt es aufs Rap Haben bei euch Dildos im Arschloch gesteckt Adidas Anzug scheiß auf dein Mode-Hype Abends zum Peace-Chip, mit Kopf erträgt kein Northern Light Komische Filme, die hier schiebt? Auf Senex Überdosis will Lil Peep Schau in mein Augen und du siehst ich pack nicht aufs Prinzip grüßt den Ticker und den Dieb Shara macht dir heiß Shara bringt die Hitz 35 Grad in meiner Zelle und ich schwitz alles ist real was ich dir sage Shara heißt Hitze auf meiner Sprache Shara macht dir schade Shara bringt die Hitz 35 Grad in meiner Zelle und ich schwitz alles ist real was ich dir sage Shara heißt Hitze auf meiner Sprache Shara Shara Shara Shara heiß ich in meiner Zelle und ich schwitz Schara heißt Hexe, auf Jara, Jara, Jara, Jara. Jara Jara Hitze auf meiner Sprache. Schara, Schara, Schara, Schara. Schara macht dir leid. Schara bringt die Hitz. 35 Grad in meiner Zelle und ich schwitz. Alles ist Was ich dir sage, Schara heißt Hitze auf meiner Sprache. macht dir leid. bringt die Hitz. 35 Grad in meiner Zelle und ich schwitz. Alles Assisia sa que xara hai tretze, o peara, xaa, xaa, un xarab, un xaa, un xarab, xaa,